Pista 23. Enigma Otilii de George Călinescu Felix, răspunse fata, și sări în picioare. Tânărul se apropie exaltat de ea și Otilia întinse brațele spre el. Când mâinile i-a atinsă răumerii, fata se opri puțin intimidată de timiditatea lui Felix. Apoi îl sărută ușor pe un obraz, ușor pe un altul și în cele din urmă pe gură. Moș Costache scoase o clipă capul pe ușă și fugi. Otilia îl ținea strâns pe Felix la oarecare distanță ca să-l poată privi bine. Felix, mi-era dor de tine, ce-ai făcut tu atâta vreme? Otilia merse înspre taburet, reașezându-se pe el și trăgând după sine și pe Felix, care se lăsă jos pe covor cu capul în poalele ei. Felix, uită-te la mine, ce-ai făcut în lipsa mea? Și fata, apucându-l de bărbie, îi ridică în sus capul. Felix își reînfundă obrazul în poalele ei. Era și de emoție, dar devenit mai matur acum, mai capabil de a-și analiza sentimentele, se sculă și făcure recapitularea liniștit. Otilia, ce era să fac? Te-am așteptat. Eu am crezut că tu mă iubești. Am avut încredere în tine și de aceea, când ai plecat, pe cu... cu... cu Pascal Opol. Preciză râzând Otidia. Da, când ai plecat, am fost amărât. Nu te-am uitat niciodată. Toate gândurile mele au fost numai pentru tine. Însă eram demoralizat. Plecarea ta, trebuie să recunoști, era ciudată. Nu mi-ai explicat niciodată nimic. Cu toate că o speranță absurdă îmi spunea altfel, în ultima vreme nu credeam că ai să mai vii. Ce prost ești! Eu am crezut în tine, am fost devotat cuvântului dat. Aici Felix a avut un scrupul și se opri puțin. Poate am greșit o clipă, sunt gata să-ți dar n-a fost nimic serios. O eroare, mai puțin decât atât, o desperare, fiindcă tu nu-mi scriai nimic. Otilia râse. Știu, eroare. Te iert solemn. Ce știi? De unde știi? Ei, mi-a spus Stănică, nu știu cum a aflat că vin și azi noapte a fost la gară cu un buchet mare de flori. Bineînțeles, mi-a spus lucruri pentru o săptămână. Mi-a spus și de o aventură ta cu Georgeta, însă tu știi că eu pot deosebi ce e adevărat de ceea ce e palavră în vorbele lui Stănică. N-am crezut nimic. Era totuși adevărat până la un anume punct. A, Felix, rămâi mereu un copil. Nu poate fi nimic adevărat din punctul de vedere care ne privește. Ți-am spus că te iubesc, nu sunt de data ta. Otilia îl trase pe Felix de mână, așa cum ședea cu genunchii pe taburet, îl sărută, apoi cu cealaltă mână, zdrângândi fantezist pe pian, încheiind. Va să zic că totul e în regulă. După puțină gândire, Otilia zise, «Apropo, am primit o scrisoare foarte caragioasă de la Tantia Glaie, et Compania, însă cineva semna în ea, Iisus Hristos, probabil în bătaie de joc. Cine să fie, petitinul nu cred în sare de astfel de originalități.» Felix fu de părere că nu putea fi decât Simeon, care devenise într-adevăr mântuitorul. Otilia se arătă profund impresionată de nenorocirea bătrânului, fricoasă chiar. Felix întrebă ea: e posibil ca cineva să nebunească așa dintr-o dată? Felix o asigură că nu și că Simeon era, propriu-zis, bolnav organic. Otilia părut convinsă și adăuga, așa spune și Pascalopol. Tânărul se încruntă, Otilia, zise el. Eu n-am nimic cu pascalopol, din potrivă. Îi sunt chiar îndatorat. E un om așa de simpatic, încât nu mi s-ar părea deloc nepotrivit ca o fată ca tine să-l iubească." Aha, făcu ironii cotilie." Însă recunoaște și tu că totul e ciudat și că cea mai tare credință șovăiește. Te-ai dus la Paris și ai stat atâta vreme cu Pascalopol. În ce calitate? Îl iubești? A crede asta înseamnă să nu mai credem vorbele tale. În tot cazul, el trebuie să te iubească. Pentru mine, Otilia a început să devi o enigmă și Pascalopol și eu suntem îndreptăți să credem că ne iubești și totuși nimeni nu știe sigur. Te rog, Otilia, spunem sincer, nu mă mai face să sufăr. De ce te duci mereu cu Pascalopol? De ce te porți cu el în așa fel încât să-i treze speranțele? Otilia se răsucise încet pe taburet și cânta la pian fără să răspundă. Felix lăsă capacul peste claviatură cu băgare de seamă ca să nu rănească degetele încăpățânate ale Otiliei și genunchind lângă ea, îi cuprinse picioarele. Otilia, te rog, e adevărat ce spune lumea că te-ai logodit cu pascalopol? Fata se uită blând și lung, cu ochii albaștri în ochii lui Felix și spuse simplu și liniștit. Nu-i adevărat, Felix. Acum ești mulțumit? Ar trebui să fiu mulțumit și totuși este ceva care mă lasă în îndoială. Va să zic că tu ești capabilă să-i dai unui om ca Pascalopol credința că-l poți iubi fără să fie adevărat. Pascalopol," zise Otilia, puțin ca iritată, nu crede că-l iubesc. El se poartă cu mine așa cum s-a purtat când era mică, de cinci ani. Mi s-ar părea curios să fie altfel. Am venit acasă veselă și mă întristez din nou." Otilia," regretă Felix, iartă-mă, n-am voi să te supăr. Ți-am spus cu sinceritate ce am gândit în lipsa ta. Felix, imploră Otidia, de ce nu vrei tu să fii cu minte? Am atâtea să-ți spun. Hai cu mine sus. Și fata, apucându-l de mână ca de obicei, îl trase și început să alerge cu el pe scări în sus. În odaia Otiliei pe pat, erau deschise două geamantane noi. Fata aruncă cu furie toate lucrurile de deasupra spre a găsi ceva și, în sfârșit, scoase un morman de cravate și unul de fotografii. Cravatele le aruncă pe toate în jurul gâtului lui Felix, care însă n-a avut vreme să le admire, fiindcă Otilia îi trecea una câte una fotografiile în care erau fixate momentele mai tipice ale petreceriei în Franța. Curios, Pascalopol lipsea sistematic în aceste scene, ceea ce se explica, spunea Otilia, prin faptul că fotograful era chiar Pascalopol. Bucuria intimitățile fură burată de apariția lui Stănică. Ei, zise el lui Felix, nu ți-am spus eu, care să se întâmple ceva extraordinar în curând? Hei, he, stănică e totdeauna bine informat. Știți că am făcut și pe detectivul. L-am găsit pe Titi. Unde e? e acasă. Îl tratează soacra mea cu zeamă de lămâie. Stănică povestit scurta odiseea lui Titi. Nu fusese decât o banală escapadă. Titi se întâlnise cu Sohațchi care îl bătuse pe un amical și îi făcuse teoria obiectivității. Între ei, zicea el, nu poate fi niciun conflict. Ce fusese între titi și Sora, sa nu îl interesa. Sunt lucruri care se întâmplă des, fără ca prin asta să se rupă legăturile dintre prieteni. Ei, în definitiv, n-aveau decât păreri bune despre el și chiar Ana. Pe onoarea mea, a regretat că s-au certat. Cum un bărbat cu o femeie care au trăit împreună o vreme trebuie să scoată ochii? Sohatski reînvie amintirile de școală, ce plăceau atât de mult lui Titi îl trată cu vin și l-ameții atât de bine, încât îl duse acasă la ei, la fostului Cămin. Acolo culmea de două ochi chiar cu Ana, care îl primi foarte jovial. Era măritată din nou, dar soțul avea casă în oraș. Acum avea să vină și el să o ia de aici. Titi se sperie, însă toți îl asigurară că nu e nimic, că din potrivă noul soț ziseze, Cum se face că nu cunosc eu pe domnul Tulea, fostul tău bărbat?" Aș fi onorat, am auzit că e pictor de seamă și băiat de familie bună. Ana mersese până acolo încât, în grabă, oferi lui Titi câteva mici atenții de ordine erotic, de care acesta era lipsit de multă vreme. Veni și soțul, se arătă încântat și generos, comandă de băut, se scandaliză la ideea că Titi trebuie să plece așa de repede și când, după o noapte de băutură, constatară că s-a făcut ora 4 dimineața, toți sfătură pe Titi să rămână până se face ziua. Soțul dispăru și Titi a avut pentru două ore iluzia că este iar căsătorit. Ce urmărea Ana? Stănică pretindea că sunt la mijloc planuri infernale. În fond, se pare că nu era nimic altceva decât o lipsă de ținută morală, de mică burghezie, amestecată și cu speranța ascunsă de a trage un mic folos. După ce se despărțise de Titi, Ana a început să se slujească de amintirea lui ca de o distincție, fiindcă auzise vorbindu-se de Otilia, de moș și de ceilalți cu de respect burghez, se simțit a doare să explice lumii că i cunoaște, doar a fost căsătorită cu domnul Tulea, dar a fost nevoită să se despartă prin bună înțelegere, fiind interese mari de moștenire care nu se pot spune. Ana inventă fel de fel de absurdități în privința asta. Noul soț, care era un om cu aceeași mentalitate, îi bătea în strună, erau toți oameni pentru care orice cunoștință era prețioasă, fiindcă poți să te laus cu ai și a căror unică petrecere în viață era de a vizita aspem unul mâine pe altul. Sohoatsky ar fi socotit cunoștință și pe acela cu care s-ar fi bătut. După terminarea conflictului, atâta sociabilitate era în el. Odată, călcat pe picior, înjurase pe drum pe un individ care răspunsese și el cu multă culoare argotică. Sohatski uită incidentul, dar ținu minte figura și într-o zi apucă pe individ de braț, vorbi cu el, îl invită într-o bodegă, mirându-se mereu de unde îl cunoaște. Chestiunea se lămuri, dar rivalii femer rămaseră prieteni. Familia Sohatsky era, cu toate ridicările prin profesii, încă de structură mahalagească, recalcitrantă la răceala protocolară, încât e foarte cu putință ca numai acesta să fi fost misterul reținerii lui Titi. însă Aglaie, puțin complicată sufletește, dar cu purtări de familie veche, fu implacabilă. Pe Titi nu-l deloc că acceptase invitația, ci blestemă pe Ana și toată stiri pe ei ca un să amățească pe un băiat slab scăpat de sub ochii mamei lui. Îl sui pe Titi, care în fond satisfăcut fiziologește se simțea bine, în pat, îi puse în jurul capului ferit de cartofi, îi dădu tisane și recomandă ca altădată să fie mai prudent. Aglaie luase în stăpânire desăvârșită pe Titi, având aerul de a spune că fără ea Titi e un nefericit. Otilia râse și se întrebă ce mai fac ceilalți. Stănică îi comunică cum că toți o iubesc superlativ și regretă că au jignit-o și mai ales i transmise dorința aurichii de a o vedea. Otilia nu avea niciun fel de fiere și uita repede răutățile altora. Consultă din ochi pe Felix și zise că niciodată n-a fost supărată, ceea ce determină pe prea grăbitul stănică să dispară numai decât și să o aducă pe aurica. Toată extraordinara revoluție sufletească a lui Felix la apariția ca din visa Otiliei început să fie amărâtă de aceste întrevederi care îi răpeau ceva din drepturile lui. Otilia intuine mulțumirea lui Felix și îl mângâie repede și pe furiș, pe o mână, în sensul că de el va avea grijă mai târziu. Aurica intră în o daie aproape umidită, sărută pe Otilia pe amândoi obraji și păru să nu mai aibă nimic din răutatea ei. Slăbise și mai tare, Grob mari vinete îi înconjurau ochii și era o mizerie să o vezi vopsită violent pe față ca să pară tânără. Otilia fu pe loc și fiindcă simțea lipsa până și a răului dacă se obișnuise cu el, revederea veișoarei o bucură. Îi mulțumit de cartea poștală și de scrisoare, făcându-o să-și lase capul în jos și atunci Stănică și Felix își dă dură seama că Aurica scrisese pe furișo scrisoare tidi. Scoase din geamanta niște nimicuri, o sticluță de parfum, un guler scrobit de broderie, se purta atunci, și le dădu generos auricii, deși nu avusese intenția aceasta, și lucrurile le cumpărase pentru ea. Aurica a început să plângă, urâțindu-i se toată fața. Nu plângea de căință, ci din nervozitate. Dacă și-ar fi analizat, ar fi descoperit că invidia pe Otilia ca întotdeauna, însă acum invidia se prefăcuse într-un sentiment de înfrângere în casa ei. Apăsând, fără tact, pe partea cea mai dureroasă a sufletului ei, Stănică îi declamă aceste inepții. Aurico, nu mai plânge că Stănică veghează, Viitorul tău abia acum începe. Am pentru tine niște partide strălucite. Aurica însă încetase numai decât să plângă și examina cu lacomă curiozitate obiectele Otiliei. Acum, fuia aceea care aruncă o vorbă neplăcută. Și când sunteți deciși să faceți nunta?" întrebând în mijlocul unui oftat, cu tril ca după plâns. Nuntă? Cu cine?" întrebă mirată Otilia, observând paloarea subita lui Felix. Cu Pascalopol," zise, cu o reală nevinovăție Aurica. A, ah, se supără Otilia. M-ați buni cu pascalopolul ăsta. Am început să-l ură săracul. Cine v-a spus că mă mări cu pascalopol? E o vorbă fără sens. Înainte nu vă mirați deloc când pascalopol mă ținea pe genunchi și acum, că sunt nubilă, trebuie neapărat să vedeți lucrurile suspecte. S-a obișnuit cu mine și cu noi toți, cum ne-am obișnuit și noi cu el. Asta e tot. Nu mă pot lipsi de el cum nu mă pot lipsi de papa." Dacă asta trebuie neapărat să ducă la nuntă, atunci nu mai știu ce e prietenia și mai ales respectul. Aș vrea să descoper că mama îl înșela pe tata, că Pascalopol e tatăl meu adevărat. Atunci aș fi în sfârșit eliberată. Aș putea să-l iubesc în pe bietul meu Pascalopol fără insinuații. Să fac eu cercetări, se oferi stănică. Otilia striga lui Felix. Dragă, dă-i o cravată din partea mea ca să nu mă mai persecute. Cum, sării, stănică? Ai cravate? Și zmulse tot mormanul de pe umărul lui Felix. Faine, minunate, adevărate pariziene, Otilio. Fată faină, vin o să te sărut ca pe un frate. Și până să se dezmetricească, Otilia a fost sărutată cu țoc sonor pe frunte. Stănică, dădusă să fugă pe ușă cu cravatele, dar Otilia i smulse câteva din ele. Nu toate, stănică, ce faci? Mai sunt și alții. Care alții, sărățoi stănică, care alții? Eu pentru tine mi-am pus liniștea sufletească în joc. Am făcut aici fapte mari cu modestie, în tăcere. Vei vedea tu ce merii de la tine. Am să-ți spun o chestie teribilă, dar nu acum. Lasă că Felix se duce el singur la Paris. Vă duceți amândoi. Nu mai faceți pe misterioși. Am știri pozitive. Chestia e studiată, hotărâtă." Abia seara târziu, Otilia scăpă de toți și așezată după modul ei pe sofa, în fața lui Felix, pe care îl chemase, îi povesti toate măruntele bucurii ale plimbării, mestecând din când în când câte o bomboană și dând și lui Felix. Acesta asculta și contempla. Otilia se rotunjise puțin la față, așa încât forma osoasă a capului ieșea mai bine în evidență, devenise mai lucioasă, mai feminină, fără să-și piardă aerul copilăresc. Ochii erau mai ardenți și în genere ținuta ei era mai sigură. În vorbă și gesticulația ei se citea o stăpânire de plină, o maturitate enigmatică. Cu toată exuberanța fetei, Felix se simțea inferior. În ochii Otiliei, mogneau judecăți despre viață și despre el, hotărât lung meditate ironii. Asupra unei astfel de fete nu putea avea niciun fel de autoritate. Seriozitatea ei îl paraliza. Oricât compararea îi se părea jignitoare, se gândea la Georgeta, Aceea părea și ea emancipată, liberă în mișcări, protectoare și avea și ea detestabilul tic de a-l apuca de bărbie ca pe un copil. Și cu toate acestea, în ochii ei se citeau o totală neîncredere în puterile ei feminine și un respect nesfârșit pentru bărbat. Nimic în purtarea Otiliei nu era agresiv sau arogant, gesturile și cuvintele ei erau pline de grație, însă totul respira prea multă inteligență. Otilia trăia cum cânta la pian, zguduitor și delicat, într-un tumult de pasiuni notate precis pe hârtie, stăpânite și justificate. Otilia părea să știe multe și intimida pe bărbat, iritând pe femei, care în genere dujmănesc pe orice femeie independentă față de bărbat. Moș Costache, Pascal Opol, Stănică, Felix însuși, n-ar fi îndrăznit să o contrarieze pe Otilia. O scurtă oboseală a ochilor, o ducere a mâinilor la tâmple, ca un reproș, împietrea pe cauzatorul presupus al supărării și dădea sentimentul catastrofei. Când Otilia înconjura cu lațul delicat al mâinilor ei subțiri gâtului moș Costache, bătrânul râdea cu toate liniile feței, dar dacă Otilia dezaproba, oricât de blând ceva, mergea în vârful picioarelor ca nodaia unui bolnav. Această siguranță izbise din prima clipă, când intrase în casa lui Giurgiu Vianu, pe Felix, și o acceptase ca pe ceva ce îi lipsea, ghicind în ea unul din atributele maternității. Felix așteptase de atâtea vreme pe Otilia și acum când o avea înainte, mai frumoasă și mai binevoitoare pentru el ca oricând, era nemulțumit. Otilia, din așteptările lui, se supunea închipuirilor, se mișca după dorințele lui, aceasta era independentă. Când Otilia din vis deschidea gura să spună lui Felix că nu-l iubește, Felix amâna sentința și o contesta. Acum Otilia vorbea tare, spunea propoziții satisfăcătoare, însă nu așa netez cum le-ar fi dorit el. De ce mă privește așa fix?" întrebă Otilia. Nu nimic, protestă Felix, deși o serie întreagă de nedumeriri îi munceau creierul. Otilia nu spunea lui Felix că nu-l iubește, ci nu mai se apăra de învinuirea că nu-l iubește. Nu da niciun curs sentimentului, nu în forma brutală pe care de mult Felix o gonise din mintea lui, ca absolut incomparabilă cu dragostea adâncă, dar sub chipul proiectelor al visării împreună. Felix ar fi voit ca Otilia să spună, mai târziu când vom fi împreună. Însă ea nu făcea niciun fel de proiect de viitor. Odată, ea dăduse a înțelege că Felix are mai întâi de toate de îndeplinit o misiune în viață, să-și promoveze cariera, însă nu era acesta un motiv de agonii până și visurile. Evident, sufletul leotiliei era impenetrabil și dacă ea juca conștient o comedie, o juca cu multă finețe și grație, cu cât otilia ruta mai des pe Felix, pe frunte, pe obraz, sau ușor ca pe un copil, pe gură, cu cât îl asigura că tu trebuie să faci cum mă zic eu, am eu, vederile mele, sau îi reproșa așa mă iubești tu pe mine, cu stilul unei infirmiere frumoase, care face o dulci unui rănit mustăcios pe masa de operație, cu atât demoralizarea se întindea pe sufletul lui Felix. Otilia nu iubea. Otilia se dezvoluia ca definiția surorii, tocmai acum când se deșteptase în el dragostea. Suflet limpede, incapabil de disimulație, profund în sentimente, Felix, după oarecare codire, mărturisiu Otiliei starea lui de spirit. Mă întreb de ce te privesc. Sunt cuprins de un sentiment ciudat. Prezența ta aici mă face fericit. Te-am așteptat cu încredere, te-am visat, dar sunt chinuit de întrebări. Dacă mi-ai spune neted că nu mă mai iubești, aș fi amărât cum nu poți să să-ți închipui. Totuși m-aș resemna, fiindcă aș socotică te tiranizez, făcând prea mare paradă de tristețe. Nu știu bine ce hotărâre aș lua, dar ți-aș păstra totdeauna de votamentul meu. Tu spui însă că mă iubești, dar de ce nu spui asta ca mine? De ce sufletul tău e așa de neted ca al meu? Nu poți să-mi închipui dragostea decât sfârșind cu căsătoria. Sunt de acord că trebuie să aștept. Dar de ce nu-mi vorbești de viitor? De ce nu mă faci părtaș la proiectele tale? De ce taci pentru Dumnezeu? De ce nu-mi spui limpede cum vezi lucrurile? De ce nu spui nimănui nimic? Nu-mi trebuie de la tine decât un cuvânt, și aștept oricât și mă port oricum vrei tu. Și ce cuvânt e acela? Un cuvânt limpede, care să-mi dea certitudinea că mă iubești sau nu. Dar Felix, pentru numele lui Dumnezeu, te iubesc de câte ori nu ți-am spus. Nu știu, nu m-am exprimat bine, văd că nu mi ajunge. Te vei căsători vreodată cu mine? Felix, nu complica lucrurile. De ce? Dacă tu singur recunoști că nu e acum momentul pentru asta, să vorbim despre viitor. Esențial este pentru tine că te iubesc. Sunt sigură că te voi iubi și mâine. Dacă vei fi cu minte, bineînțeles, nu pot să vorbesc însă de pe acum de ceea ce se va întâmpla mâine. Poate că mâine, când tu sfârșești studiile, nu mă mai iubești. Niciodată. Vom vedea. Dacă mă vei iubi, se va întâmpla ceea ce dorești. De ce-mi făgăduiești? O, oh, ești ineducabil. Este cum ți-aș spune, îți promit să nu mor mâine. Și tu, Felix, vrei să te faci doctor, om tare. Am avut totdeauna în frică să hotărăz lucrurile dinainte. Lucrurile care nu sunt încă în puterea mea. N-am zis niciodată, mâine voi cânta la pian, dar în fața pianului am cântat. Niciodată nu mai auzi spunând, am să merg la Paris și am mers îndată ce mi s-a propus. Nu înțelegi ce vreau să spun? Eu stau de vorbă cu tine, cel de acum, și ție -ți spun te iubesc cu tine m-aș căsători, dar acum nu pot, nu promit nimic, privezi viața, care se desfășoară, de tine depinde totul. Teoreticește Felix înțelegea prea bine, dar pentru o fată explicația părea cam subtilă. Tot sufletul lui voluntar și idealist trăia în temeiul unui program, niciodată mulțumit cu prezentul. Putea să fie adevărat ceea ce spunea Otilia, dar putea fi și o tactică de fată și rată de a ocoli preciziunile. Ascultă, Otilia! Să zicem că mâine, când căsătoria noastră ar fi posibilă, eu te-aș iubi la fel și tu la fel. Atunci ai primit să fii soția mea? Odilia râse, strânse pe Felix în brațe ca pe moș costache, cu sensul, nu-ți vine mintea la cap deloc, și zise. Felix, du te și te culcă, mi-e somn. Mâine povestim fiecare ce-am visat. În ziua următoare, Pascalopol făcu o vizită cvazi-oficială. Strânse vicuros mâinile lui Moș Costache, îi dădu un port dintr-un lemn parfumat se interesă de sănătatea lui. Aceleași bune atențiuni le-a avut și față de Felix, al cărui mine o lăudă. Scoase din buzunar un portofel mic de marochin roșu și îl dădu. Apoi, Pascalopol, făcu față de câte trei un raport amănunțit asupra petrecerii în Franța, destăinuind itinerariul, îngrijirile date otiliei, micile incidente. Ai fi zis un unghi care comunică celorlalți membri ai familiei cum s-a achitat de însărcinarea de a plimba o nepoată. Pascalopol se miră că anumite scrisori nu fusese răprimite de moșcostache. Deoarece spusese lucruri pe care aici, în București, le știuse totuși stănică, Felix bănui pe dată pricina, tăcu însă din gură, fiindu-i silă de orice delațiune. Pentru că afară era cald și adia un vânt dulce, cu miros de salcâm, pascalopul a avut dorința de a sta în chioșcul din grădină și de a juca o partidă de cărți. El găsi că e păcat ca rudere să se cerde între ele, fiindcă acum ar fi avut-o și pe agleaie printre ei. Otilia se oferi numai decât să o cheme, însă Moș Costache funendu plecat, spuse foarte răgușit punctului de vedere. Cine nu se po poartă bine cu fetița mea, n-are ce că căuta aici." Și râse mulțumit până în măselele din fund către Otilia care sări pe genunchii lui și îl încoronă cu brațele. Papa, pa, zisea, îndreptându-i unicul fir de păr pe care acuitatea ochilor ei îl zărea în vârful țestei bătrânului. Moș Costache fu așa de mulțumit încât primi să joace cărți, mizând cinstit, pe față și continuă jocul și după ce pierdu satisfacția lui, învăluia și pe Felix căruia întinse dintr-o dată un fișic cu bani. A, am uitat să-ți dau, explică el. E dreptul dumintale. Ei, costache, nu-i așa că domnul Felix e un băiat bun, cum ți-am prevestit eu? Bun, aprobă băiatul. El și Cotilia sunt copiii mei. Tu, Costache, ai părțile tale bune și părțile tale rele, zise Pascalopol. Doar te cunosc de atâta vreme. Cine nu te-ar ști cum te știu eu, ar zice că ești indiferent față de copii și tu timp potrivă iubești. Însă vezi tu, Costache, n-ajunge să iubești un copil. Trebuie să-i faci viața mai frumoasă, să-i dai toate bucurile dacă poți să-i le dai. Asta e vârsta lor cea mai încărcată de dorinți. Și ce-ți lipsește acum, nu mai capezi niciodată. Eu mi-aduc aminte, Costache, ca fiind copil, am vrut să mă duc la circ, odată când se reprezenta nu știu ce număr. Nu m-au lăsat, nu mi-amintesc din ce pricină. Viața pentru mine n-a mai avut în ziua aceea niciun înțeles. Apoi am fost la circ, chiar la același circ, ceva mai târziu, și am văzut programul, dar nu mi-a mai trecut insatisfacțiunea prietenii mei care fuseseră, îmi povestiseră spre ciuda mea, cu atâta culoare reprezentația la care nu asistasem, încât regretul de a nu fi văzut-o pe aceea a rămas nevindecat. Este costache ca și când fata pe care am dorit-o la 20 de ani mi-ar fi dată ca prin minune acum. E prea târziu. Mai plăcut e să-ți aduci aminte fericiri trecute decât ca după o tinerețe uscată să ai târziu ceea ce n-ai avut la vreme. Tu iubești pe Otilia fără îndoială și ea te iubește pe tine. Îți jur, aici, față de ea, că niciodată nu s-a plâns. Deocamdată nici n-ar avea de ce. Dar, Costache, gândește-te la ce ți-am spus eu odată, de nu îți fur pe Otilia. Îmi trebuie și mie." Felix se încruntă deodată, însă opol văzuse și-l bătu cu palma peste mână, întinzându-se puțin peste masă. Nu te speria, am respectat întotdeauna drepturile tinereții. Și dumneata mi-e și Otilia." Moșcostache, fără să se supere de blânda morală a lui Pascalopol, a mereu cu capul și în cele din urmă făcut cu ochiul misterios. Am eu planurile mele cu Otilica mea. Otilia rugă atât pe moșcostache, cât și pe Pascalopol să nu-și mai facă planuri în privința ei, pentru că, zicea ea, nu dorește nimic altceva decât să știe pe papa sănătos și fiindcă era decisă să moară tânără înainte de a se evi dezamăgirile în viață. Ea era din de părere că papa să fie mai îngăduitor față de Aglae, căci era în definitiv soră. Veni vorba despre Simeon și Moș Costache, deveni, amintindu-și chestiunea, așa de indignat încât nu fu capabil să exprime nicio idee. Pascalopol dezvolta această teorie. Persecutarea bărbatului de către femeie, în căznicii cu copii mulți, e fenomen foarte frecvent. Am cunoscut multe cazuri, însă unul, mai cu seamă, îmi este încă proaspăt în minte. Când eram licean, ședeam în gazdă pe strada Știrbei Vodă la un tâmplar numit Scarlat. Strada aceasta, care acum e o stradă de lux, a fost, nu mult înainte, teritoriu cu vii. Tăierea bulevardului Elisabeta a tras după sine deschiderea unui cartier nou, prefăcând în orășeni pe niște simpli țărani. Picat de la țară, de pe undeva, Scarlat a găsit aici pe ultimul vlăstar feminin al unei familii de acestea simple care deținea o curte mare de tot. Scarlat fiind tâmplar și-a făcut spre stradă niște case pasabile care se văd și acum și le-a închiriat Terenul l-a tăiat în două prin altă casă cu prispă pe care la fel o închiria mai ieftin cu odaia la studenți Coridorul acestei case cu pălimar răspundea în fund unde în plin centru al orașului dădeai de o priveliște cu desăvârșire țărănească Acolo Scarlat avea o casă ca pe la munte în Muntenia cu pridvor lat și cu boltă livadă mare nebănuită de pomi și în fund, în fund de tot, pierdută printre pomi o magherniță servind de atelier. Acolo lucra el uși, cercevele, lucru de-astea mai mult de durgherie. Eu cred că nu există casă în tot cartierul Matache-Măcelaru, în care lemnăria să nu fie lucrată de scarlat. Era un om simpatic, afară din cale, martir al unei soacre greoaie, al nevestei și al copiilor. Semana puțin cu creangă. Fiind mai slab, avea un râs sănătos, contagios și câteva expresii filozofice, printre care cea mai tipică era, bun de tot. Erau așa de țărani încât mâncau pe o măsuță joasă, stând turcești în pat. Scarlat era un martir oficial al familiei. Când îi spuneai ceva care confirma această tragedie, clipea mărunt, striga, bun de tot și te bătea ușor pe pântece, râzând cu sughițuri și cu un timbru de o nevinovăție înduioșătoare care îmi răsunea încă în urechi. Dacă aș avea o placă de fonograf cu bun de tot al lui Scarlat, ați pricepe acum ce fel de om era. Scarlat n-avea niciun mijloc de apărare, afară de râsul lui și de bun de tot. Era tot ce făcea în momentele lui cele mai critice. Intram adesea în atelierul lui, unde îmi dădea bucăți de lemn și rândelele complicate ca să mă joc și îmi spunea cu glas comic lucruri de astea. Bun de tot! Cea bătrână, soacră sa, nu vrea să-mi dea de mâncare. Hihihi, hi, hi, bun de tot! Nu-i dădea chiar de mâncare? întrebă Otilia. Nu, oricât v-ați mira. Scarlat muncea ca un câine, se îmbătea câteodată la disperare și depunea tot câștigul în mâinile nevestei, despre care mi-aduc aminte, doar că avea fața prea rumenă și plină de vinișoare și ochii aprinși de conjunctivită granuloasă. Avusese copii mulți pe care însă nu-i vedeam fiind risipiți și la care ținea cu fanatism, Madame, să zicem Scarlat, bietul întâmplar, era persecutat în chipul cel mai groaznic, Mânca numai urzici timp de o săptămână, în fața odioasei soacre, cea bătrână care mușca la dintr-un cârnat cu usturoi. Uneori, seara, nu i se dădea de mâncare. Mi s-a spus chiar că a murit din cauza asta. A plecat dimineața la lucru și a picat jos, mort după ce ceruse, în zadar nevestei să-i dea o bucată de pâine cu ceva. Scarlat ar fi cerut, însă era mândru fiind proprietar. Să-și oprească din câștig nu putea iarăși. Nevastă s se ducea singură să încaseze banii, sub cuvânt că bărbată suie bețiv.